فآتينا داود زبورا قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه Inna adzab rabbika kana mahdura Ayat yang ke-54 Allah SWT berfirman <tuhanku> Tuhanmu lebih mengetahui tentang hal kamu jika dia menghendaki niscaya kamu dikasihinya atau jika dia menghindari niscaya kamu di seksinya Bukankah kami mengutus engkau menjadi wakil atas mereka? Bukankah kami mengutus engkau menjadi wakil atas mereka? Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi Sesungguhnya kami lebihkan Setengah nabi-nabi daripada yang lain Dan kami berikan zebur kepada Dawud Katakanlah Panggillah orang-orang yang kamu sangka Tuhan Selain daripada Allah Maka mereka tidak berkuasa menghilangkan kemudaratan darimu Dan tidak pula memisahkannya Orang-orang yang mereka sembah mencari wasilah jalan kepada Tuhannya mana yang lebih dekat kepadanya dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya sesungguhnya azab Tuhanmu amat ditakuti <tuh> ayat yang ke-54 menceritakan tentang Al-Masyiat apakah itu Al-Masyiat uh, sifat Allah berkehendak kita di dalam uh, sifat wajib Allah adalah uh, berkehendak ira dadun sifat Allah Subhanahu SWT yang dalam sifat 20 itu ada berapa semua ada 41 sifat 20 sifat wajib 20 sifat mustahil dan satu sifat jaiz atau sifat yang boleh atau harus Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang 20 itulah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith dan sampai akhirnya sifat 20 di antaranya adalah iradatun berkehendak Sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala lawan daripada sifat 20 itu. Jadi yani, kalau diantara antara sifat 20 itu ada berkehendak, sifat mustahilnya tak mempunyai kehendak. Adapun sifat jaiz, sifat yang harus ee uh, sesuatu yang mungkin ada dan mungkin ditiadakan. Yaani seperti sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa untuk mengadakan. Uh, dunia boleh juga Allah Subhanahu wa meniadakan. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa yang boleh adalah menjadikan sifulan laki-laki, sifulan perempuan. Sifat jais bagi Allah adalah sifat yang Allah boleh menjadikan sifulan berketurunan Arab, sifulan berketurunan Melayu, sifulan berketurunan uh, negro, sifulan berwarna kulit hitam, sifulan warna kulit putih, sifulan warna kulit matang, semua itu Rambut syifulan panjang, rambut syifulan pendek, rambut syifulan tak punya rambut. Semuanya itu adalah sifat jayi bagi Allah untuk memberikan kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wataala. Ayat ini menceritakan tentang sifat iradah, tentang sifat Allah itu berkehendak. <tuh> sifat kehendak Allah Subhanahu Wataala adalah. Uh, berbeza dengan sifat kehendak manusia manusia berkehendak itu daripada awal tidak mempunyai kehendak so, sifat manusia berkehendak sebelum adanya berkehendak itu dia tak berkehendak lalu dia berkehendak tapi Allah SWT ta tidak seperti itu. Kehanda Allah bukan baru seperti manusia yang didahului oleh ketiadaan. Sifat kehanda Allah adalah kekal abadi sudah ada. Bersamaan dengan sifat wujudnya Allah SWT yaitu kewujudan Allah tidak didahului oleh sesuatu pun dan tiada penghujung bagi Allah. Sifat kehendak Allah seiring dengan sifat adanya, eksisnya Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana, Kenapa dibezakan sifat kehendak Allah dengan sifat kehendak manusia? Sifat kehendak manusia itu adalah baru daripada tak ada menjadi ada itu baru. Sementara Allah Subhanahu Wataala adalah qadim yani yang bukan dahulu tapi azali, abadi sifatnya, zatnya namanya, semuanya jadi tak ada yang baru bagi Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah azali, kekal, abadi maka dalam hal ini sifat kehendak Allah pun adalah abadi atau azali atau kekal bukan baru bagi Allah subhanahu Allah berkehendak dan kehendaknya itu baru berarti ada sifat Allah sama dengan manusia sesuatu yang baru sementara Allah tak sama dengan makhluknya Ini sedikit masuk dalam ilmu mantuk atau ilmu tauhid yaitu memahami arti sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat kehendak Allah ini berdasarkan kepada pengetahuan dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ya yani, Allah mengetahui akan sesuatu yang akan terjadi di satu masa maka bila mana sesuatu itu terjadi terjadinya itu sesuai dengan kehendak Allah dan berkesesuaian dengan pengetahuan Allah pening kepala segitu habis waktu di mana kita kena fikir betul-betullah. Jadi supaya <clears throat> uh, supaya kita memahami tindakan Allah itu berdasarkan pengetahuan Allah. Ketentuan Allah berdasarkan kebijaksanaan ilmu Allah kehendak Allah adalah bukan kehendak yang terus muncul. Tidak semuanya sudah di uh, sudah ke, sudah ada bersamaan dengan wujudnya Allah Subhanahuwataala. Jadi supaya seseorang yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahuwataala, apa saja yang berlaku kepada dirinya baik atau tak baik, manis atau pahit, bagi orang yang beriman dia tahu. Nikmat yang dia dapat itu adalah semata-mata bukan disebabkan oleh kerana Oh hari ini Allah sayang kepada aku Dari dulu lagi Allah dah sayang Kalau memang akan bagi nikmat Kalau nak dibagi dengan dugaan Oh Allah apalah Allah dah, dah, dah jadi kepada aku Allah buat pada, pada aku macam ni Itu benda sudah lama Allah sudah tahu Bukan saat kita dapat baru kita nak menyangka perkara-perkara tertentu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi segala sesuatu itu adalah sudah ditentukan bersama dengan eksisnya kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman bila mana mendapatkan nikmat, alhamdulillah, bila mana mendapatkan musibah, innadillah so dalam dua keadaan dia tak gusang, tak gopoh, tak sampai dia terpedaya dengan nikmat yang ada atau musibah yang mengenal kepada dirinya sebab segala sesuatunya skripnya itu sudah termaktub dah dicatat tak akan keluar apa yang berlaku daripada skripnya Allah subhanahu wa ta'ala dan saya katakan sifat iradah kehendak Allah itu berdasarkan pengetahuan ilmu yang azali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Tuhan kamu wahai manusia sekalian wahai seluruh makhluk a'lamu bikum lebih mengetahui Tentang kamu Tuhanmu Maha mengetahui Tentang kamu Allah cerita apa di sini Tentang ilmu Allah yang lebih pasti Berbandingkan kepada manusia Apa yang Allah tahu Lebih uh, jelas ber, uh, Apa yang apa yang terbaik bagi manusia lebih jelas di sisi Allah berbandingkan kepada manusia Allah nak bagitahu saya ni Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu saya ini Tuhan maha mengetahui segala sesuatu tentang kamu saya ini adalah pencipta kamu tahu segala-gala semua ciptaan yang aku ciptakan Yani nak bagi tahu selok belok tentang ciptaan ini yang tahu Allah Subhanahu Wataala. <tuh> yani kalau seorang engineering uh, buat plan rumah itu dia dah 44 tahun sudah pakar dalam dalam apa itu dalam ilmu tersebut. Budak-budak yang baru belajar ni ketika diajar. Yang mengajar itu dah tahu, dah confident Dengan ilmu, dengan pengalaman sekian lama tuh. Jadi diberitahu kepada anak muridnya Saya ini dah 44 tahun Dengan pengalaman saya Ya ini apa tujuannya Jangan kamu ragu dengan ilmu yang saya ajar kepada kamu Dah 44 tahun dah Atau mungkin lebih maknanya Pengalaman itu Memberikan satu confident kepada orang Yang belajar kalau apa yang diajar Berdasarkan dengan pengalaman yang cukup ini baru dalam peringkat makhluk, baru dalam peringkat manusia Allah subhanahu wa ta'ala nahanu alamu uh, rabbukum a'alamukum Tuhan kamu lebih mengetahui tentang kamu ya, ini aku tahu ini ya sya' ya rhamkum <tuh> bila mana Tuhanmu berkehendak akan mengasihi kepada kamu maka akan mengasihi kepada kamu dan jika kalau Tuhan berkehendak untuk tidak mengasihi dan mengadab kepada kamu akan mengadab juga kepada kamu. Yani jangan menganggap bahwasanya bila mana seseorang itu diberi uh, ganjaran atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bukan bermakna dirinya layak mendapat bila mana seseorang itu diadab oleh Allah Subhanahu SWT Bukan bermakna kerana kekejaman Allah mengadab kepadanya Tak Allah tahu apa yang ada pada makhluknya Walihada saya ingat dalam Saya ceritakan di sini tentang seorang bernama Fa'labah Fa'labah bin Hatid Yang dia datang kepada Rasulullah Minta doa supaya dia kaya Nabi kata Kamu sabar hidup cukup Lagi baik daripada kamu kaya Kamu tak mampu nak pikul Sa'alabah paksa Nabi Dua tiga kali Nabi pun tegur juga macam tu Tak nak juga Maka Sa'alabah pun akhirnya Ketika paksa berkali-kali kepada Nabi Nabi doakan Ta'labah ketika doakan, punya dua ekor kambing, jantan dan betina beranak-binak, sehingga kambing ini banyak, sehingga bila mana banyak, Ta'labah yang awalnya aktif istiqamah, salat di belakang Nabi, dah sibuk dengan kambing, tak salat dengan Nabi. Sampai hanya Jumat sahaja, salat di belakang Nabi, selebihnya tak salat di belakang Nabi, sebab sibuk menguruskan kambing tiba satu tahun waktu untuk mengambil zakat sa'alabah pun ragu-ragu nak keluarkan zakat awalnya dia kata kalau saya kang dapat duit saya akan sedekah saya akan saya akan saya akan tapi dah dapat apa yang Allah bagi maka dia pun sikapnya tidak seperti masa dia berada dalam keadaan susah yang pada akhirnya Allah turunkan ayat melarang kepada nabi untuk mengambil harta zakat ta'lam ta Kenapa? Awalnya ketika dia minta supaya dia menjadi orang kaya, Nabi Nasihat, kamu hidup cukup, lagi baik daripada kamu kaya, tak mampu nak pikul. Dia tak nak terima, dia nak juga. Untuk menjadi orang yang lebih dari segi hartanya. Sementara Allah tahu, ini orang kalau lebih harta, akan berlaku kepada dirinya macam mana berlaku saya alam dibagi miskin oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapi dia tak riba, dia tak nak, dia nak apa yang dia mahu bukan apa yang Allah mahu. Jadi Allah Maha mengetahui kepada keadaan hambanya, keadaan apapun yang Allah beri kepada hamba, di situ ada rahsia baik dari Allah yang hamba tak tahu yang Allah tahu. yang kalau rahsia mengaku rahsia keadaan itu dibuka oleh Allah hamba itu mengatakan ya Allah terima kasih kepada bagi aku keadaan macam ni lagi banyak engkau bagi keadaan aku susah lagi baik dia kami minta macam tu sebab kalau dibuka oleh Allah kepada si fulan itu apa yang akan berlaku di masa akan datang itu kalau dibukakan kemudahan-kemudahan yang ada dia akan ingkar kepada Allah dia akan kufur kepada Allah dia akan derhaka kepada Allah subhanahu wa taala tapi ditutup oleh Allah subhanahu wa taala tak dibagi tahu oleh Allah, tak dibuka oleh Allah, supaya apa tak dibuka? Supaya kita sebagai hamba yang diuji ini, menerima keadaan dan percaya kepada Allah, kalau dibuka, ah, dah tahu dah. Tapi justru disembunyikan rahasia, hakikat ketentuan Allah kepada manusia, supaya kita menjadi hamba yang pasrah, yang rila kepada Allah Subhanahu SWT. Bahagak. Rabukum a'lamu bikum Tuhan kamu adalah yang Maha mengetahui akan diri kamu. Bin yasha bila mana ia berkehendak untuk merahmati dia akan merahmati Bila mana ia berkehendak untuk mengazab maka dia pun akan mengazab juga. Adakah seseorang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diazab dengan perbuatannya Seseorang itu Dalam akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah Dalam akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah Seseorang itu Bila mana dimasukkan syurga Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan dengan amal perbuatannya Dan seseorang itu akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan keadilan yang Allah Telah tegakkan kepada si Fulan Itu sehingga seseorang tidak akan diadzab oleh Allah sehingga Allah tegakkan hukum adil terlebih dahulu kepada si tersebut yakni tak akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku nak adab kepada si fulan. Pasal apa? Tak apa, aku suka dia nak adab. Tak ada macam tu. Tapi Allah mesti ada sebab kenapa mengadzab kepada si fulan. Dan juga mesti ada sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala merahmat Bila dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala adalah mempunyai kuasa yang mutlak dalam kehendaknya untuk merahmati dan juga mengadab kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'arsalna ka'alihim wakilan dan sungguh kami tidak mengutusmu wahai Muhammad wahai Rasulullah ke atas mereka sebagai wakil. Apa maknanya? bukan keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penjamin kepada manusia untuk diadzab atau untuk tidak diadzab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak baginda Rasulullah bukan diutus untuk menjamin manusia tidak diadzab Kerana ketentuan mengadzab dan tidak itu hak otoriti Allah. Hak fitu Allah Subhanahu wa taala yang tiada sesiapa pun mampu menghalang Sesiapa yang ingin diadab oleh Allah ataupun sesiapa yang ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaftah rahmatin fa laa mumsikalah yumsik fa laa mursilahu min Tidaklah Allah itu berkehendak untuk membuka rahmat kepada sesiapa yang dikehendaki, tak seorang pun mampu menghalang rahmat Allah orang yang nak dibagi rahmat oleh Allah berupa nikmat, berupa hidayah, berupa kekayaan berupa pemberian, berupa kesehatan berupa apa saja bila mana Allah nak bagi tak sesiapa pun mampu nak menghalang apa yang Allah nak bagi walaupun si fulan berusaha, walaupun si fulan dah atur strategi untuk menghalang walaupun si fulan barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghalang rahmatnya diberi kepada si fulan sesiapa pun berusaha nak mendatangkan rahmat tak akan mampu juga walaupun semua pun berusaha nak mendatangkan manfaat tak akan sampai juga sebab yang memegang tali rahmat sampai dan tidak itu Allah dalam kisah Firaun mungkin sebagai contoh yang jelas Firaun ingin menghalang hadirnya Allah kalau kerajaannya itu akan runtuh uh, dengan salah seorang bani Israel. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia pantai habis semua anak-anak bayi laki-laki yang lahir daripada karangan bani Israel. Puluhan ribu tentara-tentara Firaun telah membunuh kepada bayi-bayi itu. Masuk ke rumah-rumah Bani Israel, tengok lahir bayi laki-laki bunuh, bunuh terus. Pada akhirnya, orang yang menjadi sebab keruntuhan Firaun adalah orang yang hidup di rumah Firaun. Itu Nabi Musa lahir. Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, suruh meletakkan dalam macam bakul, dengan air dialirkan di sungai ini, dijumpai oleh... Uh, istri Firaun, kata istri Firaun ini insyaAllah menjadi sebab yang mendatangkan kegembiraan untuk saya dan kamu ok bagi masuk makanya kata Firaun ketika Nabi Musa sudah dewasa dan menjadi Nabi uh, dan mengajak Firaun beriman kepada Allah <coughs> kata Firaun mengatakan, saya ini bagi makan kepada kamu Fir'aun bagaimana makan, Nabi Musa bagi hidayah kepada Fir'aun, mana lagi berharga makan dengan hidayah tapi Fir'aun bagi bagitahu bagaimana apa itu apa yang dibuat oleh Fir'aun kepada Nabi Musa salam. <coughs> pesyahid adalah uh, usaha yang dikehendak, yang diinginkan oleh Fir'aun untuk uh, menghalang Kekuasaannya itu runtuh Yang pada akhirnya adalah Orang yang menjadi sebab keruntuhannya Adalah yang hidup di dalam Rumah Fir'aun sendiri Dia punya uh, Cara mentadbir Allah pun punya cara mentadbir Kehanda Allah Tidak ada yang dapat mengubah Ma yiftahillah marrahmatin Fala mumsi Allah bila mana berkehanda Untuk memberi rahmat Tak seorang pun mampu untuk menghalangnya Wahai umsik, tapi kalau Allah ingin mencegah rahmat itu sampai, tidak mursyidah dan tidak mampat. Tak seorang pun dapat menyampaikan rahmat tersebut kepada siapa juga. Tali ada di tangan Allah Subhanahu Wataala, yakni wahai al-Sarrah, kearifin wakila dan tidaklah aku mengudus engkau, wahai Muhammad ke atas mereka orang Arab, Arab Quraisy, wakila, yakni kamu sebagai penjamin. Uh, apa memagangkan dari utama hidayah yang kalau yang apa namanya yang menjadi sebab kamu itu dapat memberikan hidayah langsung Allah Subhanahu wa taalaul haq untuk mengubah innaka la tahdi man ahbabta wa laqanallahu yahdi man yasha' sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan hidayah kepada sesiapa akan tapi Allah yang memberi hidayah <coughs> Dalam keyakinan seperti ini bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma a'izz al-islam bi ahadina Umarain Ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah seorang yang bernama Umar Ya Allah muliakan Islam ini dengan seorang bernama, dengan salah seorang yang bernama Umar Yang pertama adalah Umar bin Khattab yang kedua adalah Amr ibn Hisham, yaitu Abu Jahad. Nabi mengharapkan agar supaya Islam ini uh, nampak hebat dengan salah seorang daripada keduanya, Umar bin Khattab atau Amr ibn Hisham. Tapi Nabi tidak minta, Allah muliakan Islam ini dengan Umar bin al Khattab. Allah muliakan Islam ini dengan Amr ibn Hisham. Sebab hidayah itu untuk memberi kepada Omar bin Khattab bukan kepada anak, kehendaknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah bukan ada dengan kita, tetapi kita mempunyai sebab untuk mendapatkan hidayah. Apakah sebab untuk mendapatkan hidayah? Doa tadi, usaha itu sebab bukan menjadi penentu untuk mendapatkan al-hidayah. <tuh> Oleh bolehlah bagi sebahagian mereka para arifin uh, yang mengetahui akan uh, luasnya pengetahuan Allah Subhanahu Wataala mereka segan untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wataala, iaitu yani, kalau nak meminta apa itu satu pemberian dari Allah rezeki ke sehat ke atau apa saja yang ingin diminta? Bagi mereka para aqifin, mereka memandang macam tidak riva dengan ketentuan Allah sehingga dia minta perubahan daripada apa yang sudah ditentukan. Khabar Imam Al-Haddad mengatakan, "Kadkafani ilmu Rabi' min suari waktiari." Itu kasyidah mashhur selalu dibaca, tapi perlu direnungi maknanya. Kadkafani ilmu Rampi. Cukup bagi saya pengetahuan Tuhan saya tentang saya Cukup daripada apa? Daripada saya meminta kepada Allah Dan ini cukup bagi saya tak perlu saya nak meminta kepada Allah Sebab keadaan saya ini dah di, sudah diketahui oleh Allah Jadi apa lagi yang perlu saya minta Sementara keadaan saya diketahui oleh Allah Dan Allah sudah tahu apa yang patut Allah buat Sehingga kalau saya minta kepada Allah, seakan-akan saya ini menganggap Allah tak tahu apa yang ada dengan saya, sehingga saya minta kepada Allah SWT, macam meminta kepada manusia. Dan Syedina Ibrahim AS, waktu dicampakkan menggunakan manjanik itu oleh Namrud, didatang oleh Jibril, Ya yani, Ibrahim, adakah kamu ada hajat kepada saya? Kata Ibrahim mengatakan Kalau kepada kamu saya tak ada hajat apapun juga Ini tengah di mana di, Nak dilemparkan ini Pergi api Perlu bantuan ke? Nabi Ibrahim mengatakan Kalau kepada kamu saya tak perlu Kalau kepada Allah Kalau kepada Allah Ilmu Allah tentang saya Sudah memandai apa patut Allah buat kepada saya Buat aku saya nak minta Kalau Allah nakkan saya terbakar Saya ribau terbakar kalau makan Allah makan al hidup dia tahu mana buat. Jadi hamba Muslim kamil dia pasrah ni bawa apa saja tak buat buat. Itu hamba sebenar tak komplain. Lalu kalau begitu kita balik rumah tak perlu berdoa ke? Tak perlu berdoa. Kada Imam al hadad fadu'ai wa'btihali shahidun li biftiqari. Saya berdoa ni bukan nak menganggap Allah tak tahu, tapi nak tunjuk saja kepada Allah kalau saya ini miskin perlu Allah saya miskin ya Allah nak mengungkapkan saja itu apa nama? Uh, bukan nak bagi tahu, tapi nak mengakui. Ya bezo orang nak bagi tahu dianggap yang dibagi tahu tak tahu, tapi kalau nak mengakui yang di depan itu dah tahu kita yang perlu mengaku kalau kita perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadu'ai hari doa dan munajat saya syahidun sebagai saksi wiftiqari, kalau saya ini mengaku saya ini miskin, wa, uh, waktiari dan saya ini adalah orang yang memerlukan kepada Allah subhanahu wa Itu ilmu yang cukup halus Bagi mereka para arifin Bila mana berdoa Bukan hanya nak meminta saja Tapi nak tunjuk Mengaku kalau dirinya miskin kepada Allah Subhanahu SWT Ini kembali kepada apa Kenapa saya ceritakan tentang bait Imam Al-Haddad Kembali kepada Allah Maha tahu Apa yang ada pada kita yang kita tak tahu apa yang ada pada Allah Belajar kita untuk meyakinkan diri kita Apa yang berlaku kepada kita Tidak luput daripada pengetahuan Allah Supaya kita terbiasa berjalan Menghadapi keadaan yang sudah ditentukan oleh Allah Bukan sebagai seakan-akan kita tidak menyedari Kalau itu ketentuan dari Allah Seseorang yang <coughs> Keyakinan apa yang sudah berlaku itu adalah perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. beza dengan orang yang melihat apa yang berlaku kepada dirinya adalah satu hukuman ataupun satu perkara yang dia tak boleh nak mengawal, yang pada akhirnya macam-macam dia buat yang pergi ke pomoh ke yang pergi ke tempat lain ke yang pergi tukang tilik ke yang pergi apa berlaku kepada dia tu tak berlaku kecuali dengan kehendak Allah yang dia dok pergi ke orang lain itu pasal apa? walaupun termasuk pergi doktor pergi dokter, pasal apa pergi doktor? bukan nak cari sembuh, nak cari sebab, dengan sebab itu Allah bagi sembuh dia beza, orang pergi doktor nak sembuh, dengan pergi doktor nak cari sebab untuk dapat sembuh dari Allah bukan dari doktor لهذا انتم dalam bahasa Arab hospital disebut mustashfa mustashfa tepat untuk mencari sebab kesembuhan Rabbukum wa Rabbuka 'alamu bima fi as-samawati wal-ard wa laqad tadhallana ba'da nabiyina ala ba'd wa atayna Dauda Zabura warabuka dan tuhanmu wa muhammad wa rasulullah alamun maha menatawi biman dengan sesiapa sahaja fis samawati di langit-langit wal dan juga di bumi kalau tadi ayat yang ke-54 Allah tahu maha mengetahui tentang kamu yakni manusia yang ayat ke-55 Allah maha mengetahui tentang semua yang di langit dan juga di bumi Agar supaya seseorang itu menyadari bahwasannya pengetahuan Allah tidak terhad kepada manusia sahaja Tapi termasuk kepada semua yang di langit dan juga di bumi Siapa di langit? Malaikat Siapa di langit termasuk juga uh, mereka, makhluk-makhluk yang boleh Aa, apa itu berada naik terbang ke atas seperti jin umpamanya uh, dan juga makhluk makhluk daripada planet bukan makhluk planet ya -ma planetnya itu makhluk maksudnya bukan ada makhluk di atas planet uh, kemudian dan juga yang yang juga di atas uh, bumi walaikumsalam pak wan nabi nara dan sungguh kami muliakan sebahagian daripada para nabi daripada nabi-nabi yang lain wa Daud Daud dan kami berikan kepada Nabi Allah Daud az -Zabur. Apa itu Zabur? Zabur adalah uh, kitab yang diterima oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Ianya mengandungi beberapa khutbah juga yang dicatatkan di dalam kitab tersebut daripada khutbah-khutbahnya atau Sabda-sabdanya Nabi Allah Dawud alaihis salam dinamakan kitab itu kitab Zabur. Uh, kitab ini tidak diketahui kesehehan kebenarannya hingga hari ini uh, dan keberadaannya, tapi kitab itu memang ada tapi yang ada sekarang ini adalah tidak dapat dipastikan kesahihannya seperti mana Taurat dan juga uh, Al-Injil uh, disebabkan oleh kerana perbezaan yang cukup jauh antara Nabi Allah Daud dan juga pengikutnya yang tidak luput daripada perubahan-perubahan seperti mana Taurat dan juga uh, Al-Injil Walaikum falcon makwan nabiin kami Allah memuliakan sebahagian para nabi daripada sebahagian yang lain ini juga bagian daripada kehendak Allah subhanahuwataala untuk memuliakan satu nabi daripada nabi yang lain sifat kehendak Allah subhanahuwataala Allah muliakan nabi Adam sebagai nabi terpilih untuk menjadi makhluk pertama Allah muliakan nabi uh, Ibrahim dengan dikelari oleh Allah sebagai khalilur khalilur rahman atau khalilullah. Allah muliakan Nabi Musa untuk diajak berbicara langsung oleh Allah. Allah muliakan <coughs> Nabi Isa untuk dilahirkan tanpa seorang ayah dan juga langsung daripada kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala dan Allah muliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi penghulu termulia daripada seluruh para il-anbiya tidak ada satu mukjizat yang Allah beri kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, melainkan akan diberikan mukjizat itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa Alaihis Salam mampu dengan mukjizatnya mengubah tongkat menjadi apa itu ular baginda Rasulullah SAW, SAW pernah mengubah ranting atau dahan pokok kering berubah menjadi pedang seperti mana dalam kisah peperangan badar kepada Sayyiduna Al-Qadada yang mana Al-Qadada pedangnya itu patah lalu datang kepada Rasulullah dan ya Rasulullah, pedang saya patah kemudian Nabi ambil ranting di sebelahnya dipisahkan kepada Qadada dan Fathawwala Saifan berubah ranting itu menjadi uh, pedang, dinamakan pedang itu Al-A'ud uh, pedang itu dinamakan Al-A'ud, daripada ranting berubah menjadi uh, pedang Bilamana Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan uh, orang sakit buta dan juga dapat menghidupkan orang mati dan juga dapat apa itu menyembuhkan daripada penyakit apa itu uh, kusta Baginda Rasulullah SAW contohnya diberikan dapat menyembuhkan, bukan sakit Buddha lagi, tak orang yang tak punya mata. Ia yani, matanya itu terkeluar. Satu orang sahabat Nabi dalam peperangan badar matanya itu terkena panah dan keluar. Sehingga matanya itu dibawa macam ni, dibawa kepada Rasulullah. Ia yani, matanya dah terkeluar daripada tempatnya, darah mengendetis banyak dia kata ya Rasulullah, mata saya ya Rasulullah, kata Nabi diambil kemudian dikembalikan uh, ke, ke, ke tempatnya semula, maka dia itu kembali setiap kalah macam itu uh, apa itu uh, sempurna lagi macam tak ada apa-apa berlaku uh, kata sahabat itu mengatakan setelah beberapa masa, beberapa waktu, kalau mata saya sakit, yang sakit itu mata yang sebelah tapi mata yang Nabi kasih balik tak pernah sakit lagi tak pernah harap pun pun uh, ini uh, apa itu mu'jizat Nabi Muhammad SAW yang menyerupai kepada uh, Nabi Isa Nabi Isa menyembuhkan orang buta. Nabi Muhammad pun pernah menyembuhkan orang buta. itu dalam um, dalam kitab Al-Qa'ar Al-Imam tulis dalam bab salat hajat ada salat hajat dalam kitab Al-Dekar. Seorang buta datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya sebuah sembuh mata saya. Kata Nabi, e, kamu kalau boleh sabar. Dia kata, saya akan sabar, tapi saya minta doa juga kasih sembuh. Nabi kata, okey, kamu pergi berhudhu, salat dua rakaat dan e, doa kepada Allah dengan doa Nabi Ajar. Allah ma'ini atawassalu ilaika, atawajau ilaika, bin yabika, Sayyidina Muhammad Wasallam Nabi Rahmah, Ya Muhammad inni atawajahu bika ila rabbi fi hajatin Lituqda Allah mu syafi'u fiya Allah mu fiya Allah mu fiya Itu doanya Apa artinya? Beli kitab Adqar, baca di situ Dapat kita dapatkan praktikal sekali Supaya menjadi Kita dulu kena minta salat hajat kan? Uh, buat solat hajat, ikut macam mana Nabi suruh kepada orang itu yang mana setelah solat dan baca doa itu, matanya terus terbuka dan dapat melihat lagi, dia berbeza orang kalau sakit mata uh, dia boleh sembuh, tapi kalau buta daripada awal, memang tak boleh sembuh, tapi bagi Nabi Rasulullah, termasuk juga Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang uh, buta Bukan muzia-muzia yang lain. Nabi Sulaiman bercakap dengan binatang, nabi pun bercakap dengan binatang, nabi pun bercakap dengan batu, nabi bercakap dengan pokok, nabi bercakap dengan gunung, hembet, dan banyak lagi muzia-muzia yang ada pada Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wataala di antara sifatnya adalah memuliakan sebahagian para nabi daripada nabi yang lain. Maka kita mendapati bahasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan Nabi yang dimuliakan berbandingkan kepada Nabi-Nabi yang lain. Maka sungguh kita berdoa untuk menjadi umat kepada Nabi termulia tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini menterus. قُلِبْءُ الَّذِينَ يِزَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا Ayat yang uh, ke-50 6 Katakanlah wahai Muhammad wahai Rasulullah Pangillah orang-orang yang kamu sangka Tuhan Selain daripada Allah Maka mereka tidak berkuasa menghilangkan kemudaratan daripada kamu Dan tidak pula memisahkannya Ayat ini menyentuh kepada penyembah-penyembah berhala Daripada kalangan bangsa Arab Quraisy yang men yang menyembah kepada berhala uh, Atau mereka mendakwa menyembah kepada Allah melalui berhala Atau mereka menyembah kepada Allah melalui malaikat Sebab mereka mendakwa kalau malaikat itu anak perempuan Allah kalau berhala-berhala ini adalah merupakan satu wasilah perantara untuk sampai kepada Allah Maka mereka itu menyembah kepada berhala-berhala tersebut untuk sampai kepada Allah Subhanahu SWT Secara umum, secara am, mereka orang-orang musyrikin bukan tak percaya Allah itu tak wujud Mereka percaya Allah itu wujud dia ada beza Mushrik dengan mulhid Mushrik itu orang yang menyekutukan bersama dengan Allah sesuatu yang lain Dia percaya ada Allah Tapi dia syirik sebab menyekutukan Allah bersama dengan yang lain Adapun mulhid itu orang yang tak percaya akan adanya Tuhan sesiapa pun juga tak ada Tuhan Allah, tak ada Tuhan berhala, tak ada Tuhan matahari, tak ada Tuhan itu mulhid. Apa bahasa senyapnya? Eks? Ah, ha, macam tu. Itu orang yang tak percaya kepada adanya agama. Orang-orang musyrikin Arab jadilah percaya kepada Allah, tapi mereka menyekutukan bersama dengan Allah berhala berhala ataupun makhluk makhluk yang lain, maka mereka dikatakan musyrikin. Oleh karena demikian Allah subhanahu wa ta'ala mencabar kepada mereka kaum musyrikin Qulidu'ul ladhina za'antum min tulihi Katakan kepada mereka orang-orang musyrik Yang mendakwa bahawasanya berhala itu adalah merupakan <coughs> uh, gambaran Allah ada kepada berhala-berhala tersebut Atau berhala-berhala itu adalah merupakan foto kopi Daripada para malaikat yang mereka dakwa sebagai anak perempuan Tuhan Mereka tak boleh tengok malaikat tapi mereka percaya kalau malaikat anak perempuan Tuhan So macam mereka nak percaya kepada malaikat sebagai anak perempuan Tuhan Sementara mereka tak nampak Mereka cipta berhala yang pada berhala itu diakini Kalau ini adalah mengandungi unsur malaikat anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. So mereka sempat kepada berhala tersebut Wahak adalah keyakinan-keyakinan yang mengarut Yang tidak masuk dalam akal fikiran orang yang sederhana Pemahaman akal fikirannya Apatah lagi kepada orang-orang yang kesempurnaan di dalam berfikir Akan tetapi terbelenggu dengan hawa nafsu Mereka itu adalah tetap meyakini berhala itu adalah mempunyai unsur ketuhanan Maka kepercayaan itu Allah cabar kepada mereka Katakan kepada mereka makhluk-makhluk yang kamu anggap sebagai anak kepada Tuhan Ataupun mempunyai unsur ketuhanan Sesungguhnya mereka itu tidak dapat menolak kemudaratan daripada kamu Berhala-berhala itu tidak dapat mendatangkan manfaat Atau menolak kemudaratan daripada kamu Wahai penyembah-penyembah berhala Jangankan nak menolak kemudaratan yang berlaku kepada penyembah-penyembah berhala Itu berhala nak menolak kemudaratan menimpa kepada dirinya tak dapat Apatah lagi nak menyelamatkan penyembah-penyembahnya Contohnya Dalam kisah Nabi Ibrahim itu ketika memukul habis Menghancurkan berhala-berhala uh, Nabrud Nabi Ibrahim letakkan kampak itu di leher Berhala yang paling besar Lepas itu esok nampak berhala tanpa kepala Maka ditanya oleh Nabrud siapa yang buat dali bagi tahu karena Ibrahim dipanggil